Welcome <esek> Ramadan <colocar> I pray to Allah from the Most Merciful In the name of the Most Merciful Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu was Salamu ala Rasulina wa Nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Neka yasfahwa ala yasfahwa ala subhanahu wa ta'ala Gospodarus Fiatuwa Neka salavatisalam na lahva poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wasallam. Islam je vjera koja podrazumijeva i vjerovanje i djelovanje, odnosno vjera koja traži od svojih sljedbenika da svoje vjerovanje potvrde i djelima. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio određena djela koja su dužni izvršavati svi muslimani. To je ono što je kod muslimana i u islamskoj nauci poznato kao temeljne islamske dužnosti ili islamski šarti. Na prvom redu to je šehadet, odnosno svjedočenje da je samo Allah Bog i da je Muhammed s.a.v. njegov rob i njegov poslanik. Zatim imamo namaz, pa post, pa zekat, pa hač. To su temeljni i glavne islamske dužnosti. Da bi potvrdili iskrenost svoga vjerovanja, odnosno da bi potvrdili svoju vjeru, neminovno je da izvršavamo dosljedno i redovno ona dijela kojima nas je uzvišena Allah subhanahu wa ta'ala zadužio. Na prvom redu to je namaz koji je propisan pet puta dnevno i to je nakon šehadeta najvažnija islamska dužnost. O njenoj važnosti govori činjenica da je namaz propisan, odnosno naređen u noćim je rađa, dok je poslanika, ili salatu wasalam, bio u blizini svoga gospodara i dok je razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ta činjenica dovoljno govori o važnosti namaza. Također, ako pogledamo druge islamske dužnosti, vidjet ćemo da su neke naređene jednom u životu neke opet jednom godišnje, dok je namaz naređen pet puta dnevno. To jasno govori koliko je namaz važan i koliko je bitan u životu jednog muslimana. Zato kažemo da je namaz najbolji i najjači dokaz naše vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala i naše privrženosti vjeri. Jer mi svakodnevno, dok obavljamo namaz, potvrđujemo da nismo zaboravili na svoga gospodara i na svoga stvoritelja. I namaz u životu jednog muslimana ima posebno mjesto, ima posebnu važnost. Pa ćemo ovom prilikom spomenuti neke važnosti i koristi namaza u životu jednog vjernika muslimana. Na prvom redu Namaz je naša svakodnevna komunikacija sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Namaz je održavanje naše duhovne veze sa našim stvoriteljem. I namaz nam ne da da zaboravimo na naših stvoritelja. Zato je propisano da se namaz obavlja svakodnevno u određeno vrijeme. To je jedna disciplina Islama, disciplina jednog vjernika. Također, namaz je dijelo za koje ćemo prvo odgovarati na sudnjem danu, kako kaže poslanik alaihissalatu selam prvo dijelo za koje će ljudi odgovarati na sudnjem danu, misli se od islamskih dužnosti, jeste namaz. Pa ako čovjeku namaz bude ispravan, bit će mu ispravna i ostala dijela, a ako mu namaz ne bude ispravan, neće mu biti ispravna ni ostala dijela. Zašto je to tako? Zato što onaj ko obavlja namaz, ko redovno obavlja namaz, on obično vodi brigu i ostalim dužnostima, ostalim islamskim dužnostima. A onaj ko ne obavlja namaz, on obično ne vodi brigu ni ostalim islamskim dužnostima i zato će njegova dijela, jel i na onome svijetu, biti manjkava i neće položiti račun pod Allahom subhanahu wa ta'ala. Također namaz nas odvraća odružnijih i nevaljalih dijela, kao što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salate tenhanil fahša i wal munkar, zaista namaz čovjeka odvraća odružnijih i nevaljalih dijela. Kako? Namaz nas stalno posjeća na Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi smo svjesni njegov, njegovog prisustva, svjesni smo njegovog nadzora da nas on vidi, posmatra, da zna sve o nama. I to ne da čovjeku da griješi. To ne da čovjeku da griješi i čovjek se, jeli, stidi Allaha subhanahu wa ta'ala. To je jedan od razloga zašto nas namaz od družnih nevaljalih dijela. Također, ono što je najbitnije za čovjeka i za njegovu korist, jeste da je namaz jedna duhovna hrana za, na, za našu dušu. Kao što nam je potrebna hrana za tijelo, potrebna nam je hrana i za dušu. I namaz je jedna hrana koju ne možemo zapostaviti i ne možemo zaboraviti kao što jeli, kaže poslanik alejhi salatu wasalam, da čovjek je i materijalno i duhovno biće čovjek treba da se je okrene i ovme i onome svijetu također u jednom hadisu kaže poslanik alejhi salatu wasalam, Pita ashaabe i kaže šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku ispred kuće i u njoj se kupao svaki dan pet puta, da li bi na njemu ostalo imalo nečistoće? Ashaabe su rekli naravno da ne bi Allah u Pa je poslanik alaihi sallatu wasallam rekao tako je i sa namazom on čisti duš od grijeha. Prema tome ako želimo spas, ako želimo da nam se Allah djelašanhu smiluje, Moramo svoju dušu očistiti. Moramo svoju dušu čistiti. Pored tebe teube i ili pokajanja dušu možemo čistiti dobrim djelima, a namaz je jedna jedinstvena prilika, namaz je jedna jedinstvena prilika da svoju dušu očistimo. Kao što se navudi u ovom jelu primjer ove rijeke, jer ona je koneklanja ko ne obavlja namaz redovno koim će to drugim dijelom očistiti svoju dušu ako ne namazom? U tom slučaju njegova duša se prlja, stalno, stalno se prlja i ne možemo kazati za takvu osobu da je čistej duši. A bez čiste duše nema nam spasa jeli ni na Dunjalku i niti na Ahiretu. Zato uh, moramo voditi brigu o namazu kao najvažnijem dijelu. Ramazan je također prilika da uh, namaz bude i postane naša navika da redovno klanjamo. Namaz prilika da se oslobodimo šeitanskih stega i da se oslobodimo okova naših grija. Zato ne trebamo nasjedati na šeitanove varke i prevare i misliti kako se možemo spasiti ako ne budemo izvršavali Allahove dužnosti po najprije namaz. Jer mnogi ljudi na našim prostorima tvrde i govore kako su čiste duše, kada se pozovu da klanjaju, da poste, kažu, u mene čista duša. Duša ne može biti čista ako se nečisti, ako je nečistimo teubom, ako je nečistimo dobrim dijelima po najprije namazom. Jer vidjeli smo z onog primjera slikovito koje je poslanik Aleja s.a.v. naveo kako tijelo se čisti vodom, a duša se čisti pokajanjem i dobrim dijelima. Zato onaj ko se ne kupa, on neminovno mora biti prljav, nečist. On neminovno uh, mora imati loš miris. Isto tako onaj ko ne obavlja namaz, ko se nečisti svakodnevno svoji grijeha, on neminovno mora imati prljavu dušu ili zaprljanu dušu. Naravno, postoje tu i druga dijela koja možemo činiti i kojima jeli, čistimo našu dušu. Međutim, Namaz najvažniji iz razloga što je propisan svakodnevno i što svakodnevno moramo da se Allahu obraćamo. Ja molim Allah da nas učini od onih koji redovno klanjaju i koji mu se redovno obraćaju.